Mi lett veled, szomorú mennyasszony? A városban pár napja reggel szemerkélt az eső, és álmatagon lépkedtem az utca kövén, miközben kabátom igazgattam magamon. A téren lévő bankautomatánál egy fiatal párra lettem figyelmes. Olyanok voltak, mintha bármelyik európai nagyvárosban lettek volna. A fiú és szemein kívül semmi sem árulta el, hogy kazasztán egyik nagyvárosában járunk. A fiú magas volt, és kisé zaklatott hangon beszélt a lányhoz. A lány középmagas, vékony, barna, természetes nő volt. Semmi különös, semmi egzotikusság, csak enyhe, diszkrét smink, pont úgy, hogy az tetszen egy férfinak. Némi szomorúságot véltem leolvasni az arcáról, ahogy kissé lehajtott fejjel pilláit a kövön nyugtatta. A fiú egyre dühöttebben gesztikulált felé. Lépteim kicsit lassítottam, mert kíváncsi lettem rájuk. A dühöngő bika szavaiból kivettem, hogy nászúton vannak itt, és valami gond van a bankkártyával. A lány csendben mozdulatlanul meglapult. Nem mondott semmit, nem nézett a fiúra, csak az utca kövét bámulta. Már egészen a közelükbe értem, amikor a lány szinte angyallá változott. Az eső szemerkélt, és haja egyre csapzottabb lett. Olyan volt, mint egy kicsi gyenge veréb. A fiú tudomás sem vett róla, csak nyomta a szöveget. Legszívesebben odaléptem volna hozzájuk, karomfogtam volna a szerencsétlen lányt, és elvittem volna magamhoz. De nem tettem. Lassú léptekkel vánsorogtam el mellettük, közben a szemeimet nem tudtam levenni a lányról. Ő lassan felemelt a fejét, én egy kis együttérző, bátorító mosolyt küldtem felé. A fiú még mindig csak mondta a magáé, tudomást sem véve a külvilágról. A lány rám emelte az esőtől vagy a könnyektől csillogó szemeit, és szomorúan biccentett a fejével. Elhaladtam mellettük, szinte hozzáért kezem a lány kabátjához. Kicsit később visszanéztem, de már nem voltak sehol. Olyanná vált az egész, mintha csak álmodtam volna. Mintha csak álommá vált volna a szomorú menyasszony, aki most kezdi az életét, és már is tűr. Talán ez az asszonyok sorsa? Miért? Miért lesz más az értékük, ha már levetik lányságukat és asszonyá lesznek? Néha elgondolkodom azon, hogy miért vagyunk mi férfiak ennyire önzőek. A nők talán azért válnak később megtörté, majd dacossá, mert nem jól bánunk velük? Ha változnánk, talán változna a világ is? Annyi kérdésem lenne még.